بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وتفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma faqihna fi din wa ta'wil Wahadina shirafaka minishtaqin Summa amma ba'd Yang di mulakan, tuan imam Tuan Azhila suruh Gawaih-gawaih Muzan al-kwasa Mishkid al-mujahideen Al-alim ulama Tuan Tuan, hadirin, hadirat Islimin, islimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan ni'man Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita telahpun kita berlalu 15 yang terawal dan muharam telahpun berlalu meninggalkan kita 17 muharam sekarang Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lepas dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk memperbaharui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadiduu imanakum Qila kaifa najdidu imanana ya Rasulullah Qal akhiru la ilaha illallah Nabi pesan kepada kita Perbaharilah iman kamu Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Bagaimana kami nak perbaharui Nak topak Nak cash Akan iman kami wahai Rasulullah Lalu Nabi menjawab Akhiru La ilaha illallah Maka perbanyakkanlah Mengucapkan kalimah La ilaha illallah Perbanyakkanlah memahami Makna la ilaha illallah Perbanyakkanlah untuk menghayati kalimah la ilaha illallah dan perbanyakkanlah untuk melaksanakan tuntutan kalimah la ilaha illallah. Kepada tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat mudah-mudahan malam ini sebagai insya kita untuk memperbanyakkan menghayati dan mengamalkan kalimah la ilaha illallah dengan dengan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita singgah di satu taman, sebuah taman taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sunnah telah berpesan kepada kita dalam sebuah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Idza marattum bi riyadil jannah, fartahu, qul wa aina lana bi riyadil jannah fid dunia Qala: "Innaha fi majalisi dzikr." Maksudnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu melalui taman-taman surga, hendaklah kamu bersenang-senang di dalamnya, singgahlah, duduklah. Amdalah masya Allah dalam taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, di mana adanya taman-taman surga di dunia ini? Wahai Rasulullah. Lalu baginda menjawab. Teman-teman syurga itu Terdapat dalam majlis Majlis zikir Atau majlis-majlis ilmu Ketuan-tuan, hadirat muslim-muslimah Maka malam ini insyaAllah Sama-sama kita dalam majlis Untuk kita melihat Akan kitab yang disusun oleh Imam An-Nawai rahimahullah ta'ala Yang disebut sebagai Kitab Al-Azgar Yang dikarang oleh beliau mudah-mudahan Kita dapat memahami dan menghayati setiap setiapzikir yang kita lakukan dan mengetahui apakah doa doa dan zikir, -zikir yang Nabi anjurkan kepada kita mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan az-zakirin yang sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat insyaallah malam ini kita sambung bacaan kita lebih kita lah karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala ونفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. فدمك الشراء من فاء وبسندي عن شيخه قلت الدكتور يشر رشد الشيخ جب الحسن حفظه الله تعالى إجازة متصل تصل الإمام النووي رحمه الله تعالى. ونفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. Hal Imam Nawawi, rahimahullah, taala, siapa maknanya? Berkata Imam Nawawi, rahimahullah, taala. Fakih, ketahuilah bahawa apa yang saya sebutkan pada kitab ini dari berbagai-bagai hadis, saya akan kaitkannya dengan kitab-kitab hadis yang masyhur dan sebagainya seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini. Tentuan hadirin dan hadirat muslim-muslimat Kita masih lagi dalam Ba' Muqadzimah Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Yang sebelum ini telah kita bincangkan Tentang sanad Imam Nawawi Rahimahullahu Dalam menghimpunkan Hadis-hadis Dan zikir-zikir dan doa-doa Yang dimuatkan dalam kitab Azhar ini. Yang semuanya doa-doa Dan zikir-zikir ini Beliau pelajari daripada guru beliau dan bersambung sanadnya sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan kepada kita dalam mencari ilmu agama ini maka guru sangat penting, Nak belajar ilmu agama, ilmu fadhuain maka perlukan guru. Walaupun hari ini penuh dengan alat teknologi yang canggih, video MP3 dan sebagainya maka dalam nak belajar muamalat mesti kena ada guru. Kata Imam kata Muhammad bin Syirin dalam kata katanya yang masyhur laul an isnadu laqal manshaa manshaa. Berkata Muhammad bin Syirin, Imam Muhammad bin Syirin berkata kepada kita. Kalaulah bukan dengan sanad ini, sanad ilmu ini, nescaya orang akan bercakap apa sahaja tentang agama. Tuan, -tuan hadirin hadirat muslim, muslimat, ya agama milik semua. Tetapi untuk bercakap selok belok tentang agama, tidak semua orang boleh bercakap. Bimbang-bimbang takut salah dalam membercakap tentang urusan agama sehingga benda yang wajib dikatakan tidak wajib benda yang halal dikatakan haram benda yang haram dikatakan halal ini bahaya dalam agama sebab itulah kata Imam Muhammad bin Syirin. kalau bukanlah kerana sanat ini niscaya Allah akan bercakap apa sahaja tentang agama sebab itulah perlunya guru dengan adanya guru ini adanya rantaian sanat sehingga sampai kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Sanad apa dia tuan-tuan sanad sanad ialah suatu rantaian rantaian perawi-perawi atau rantaian guru-guru yang bersambung silsilah-silsilahnya silsilah keilmuan silsilah riwayatnya sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memastikan keaslian dan kesahihan ilmu yang kita per perolehi dan itulah dalam berguru ini kita kena hadilah malih-malih ilmu kena hadir majlis-majlis ini dan juga berkata Abdullah bin Mubarak dalam satu ucapannya yang masyur Al-ilmu dinun fanduru'an man ta'khudu dinakum kata beliau ilmu ini, ilmu agama ini adalah merupakan sebahagian agama maka lihatlah dengan siapa kamu ambil agama kamu ketentuan hadirin hadirat muslim-muslimat sebab itulah para ulama' sangat mementingkan Berguru Secara talaqi Ataupun bersanak, berjumpa, hadir sendiri Dengar sendiri Dah hadir, kena Tadah telinga lah teman -teman. Kalau hadir saja, jasad saja ada Roh ke lain Tak jadilah teman -teman. Nanti lain yang ditakap, lain difahami Lain disampaikan Maka sebab itulah penting yang melihat ini dan mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan kepada kita tentang sanaknya yang lepas cerah-cerah yang lepas maka kali ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nak memperkukuhkan lagi tentang bagaimana cara Imam Nawawi dalam membukukan kitab azkar bukan dikulis saja, bukan dikulis main-main maka Imam Nawawi tulis ada cara dia ada manhaj, ada metod dia metodologi, penulisan bukan buat sambil lewa maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita bahawa apa yang disebutkan pada kitab dalam kitab al Azkar ini mempunyai perbagai hadis dan semua itu ada kaitan dengan kitab-kitab hadis yang waktabah, yang telah kita bicarakan Minggu lepas, dua minggu lepas tentang apakah kitab-kitab yang Imam Nawawi jadikan rujukan untuk memasukkan hadis-hadis tentang zikir-zikir dan wirid-wirid dan doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam antaranya kitab sahih Imam Al-Bukhari kitab sahih yang masyhur tidak boleh diragukan lagi hadis-hadis Al-Bukhari itu yang lebih kurang hampir 7000 lebih bilangan hadis sahihnya yang Imam Nawawi pilih sederibuh itu daripada ratusan ribu hadis yang beliau pilih pula dalam bentuk istikharah buat satu benda istikharah ni para ulama orang soleh nak buat satu keputusan istikharah dulu kita ni tuan-tuan istikharah bila saya nak nikah saya nak nikah cari calon menantu ke oh tadi saya tu baru kita nak istikharah sedangkan banyak dalam kehidupan kita ini dalam nak buat keputusan perlukan istikharah dan istikharah ini bukan mesti kena salat bukan mesti kena salat istikharah kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya Allah ha? kita kita doa kepada Allah Ya Allah anda pihak ini yang terbaik untuk aku maka takdirkanlah ia Andai perkara ini tidak baik bagiku maka jauhkanlah ia daripada aku maka apa yang kita yakin itulah mudah-mudahan hasil istikharah kita hasil pilihan nak ikut Allah Subhanahu wa taala mimpi ke tak mimpi ke itu bukan satu ke, kemestian mesti kena mimpi kadang-kadang kita mimpi kadang-kadang tak mimpi cuma kita yakin dengan isyan itu adalah tanda kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala baik maka Imam Bukhari seorang imam yang sangat ikhlas Ha, saya ikhlas dalam kehidupannya, dalam ilmunya dan dalam menyebarkan ilmunya. Ha, dan ramai para ulama' berkhidmat dengan Imam Bukhari rahimahullah wa ta'ala. Dan saya tak nak cerita panjang tentang peribadi Imam Bukhari. InsyaAllah saya akan sentuh bila kita masuk dalam perbahasan nanti, disebutkan hadis. Lewat Imam Bukhari, saya akan sebutkan dua latar yang secara detail. Sebab kalau tidak, sampai lah nak habis mukaddimah ni. Satu nak cerita Imam Bukhari saja. satu pula tak habis benar mengenai beliau, kehidupan beliau masa kecilnya, beliau buta, kemudian Allah kembalikan semula penglihatannya dengan ibu ayahnya mimpi, bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, yang Nabi Ibrahim sebut, mata anakmu dipulihkan, disembuhkan oleh Allah SWT, selepas itu beliau menghafal hadis dari kecilnya, panjang tak cerita benda itu, semua saya akan sentuh sedikit sahajalah tentang Imam Bukhari, yang dilahirkan di Bukhara, di satu tempat di sebelah negara Ma di negara bilad ma warain nahar kitablah oizda kishani bukhari dan ranking pertama dan kita sahkan kitab sahih imam bukhari rahimahullahu taala kerana ketelitiannya dalam memilih hadis-hadis sahih yang kedua ialah kitab sahih imam muslim dikarang oleh muslim bin hajjaj al naisaburi al alqays al husairi an naisaburi juga di sebuah negara belah-belah Uzbekistan tu tempat kelahiran mereka juga hadis sahah ranking yang kedua selepas Imam Bukhari rahimahullah memuatkan lebih kurang hampir 4,000 hadis sahah maka kedua-dua kitab ini antara sumber yang mutafak yang disepakati oleh para ulama yang paling sahah selepas kitab Al-Quran kali tuan-tuan jangan ragu-ragu dengan kitab Sahih Bukhari walaupun ada di kalangan ha, kita yang menimbulkan keraguan ish Betul ke semua dalam manhaj dan Sah Bukhari itu semua sahih? Ada ulama kata, ada sebahagian kata dalam manhaj dalam Sah Bukhari ada juga ada Ma dilemahkan. Maka ini dia tidak teliti dalam meneliti manhaj Imam Bukhari dalam menyusun kitab hadisnya. Panjang kan nak cerita tentang masalah kritikan ulama terhadap Sah Bukhari. Namun benda ini selesai dan Imam Al-Hafiz Imam Hajjab dah menysayakan isu ini. Nah, dalam kitabnya Taghlilut Ta'liq dia menyatakan kitab hadis, -hadis yang muallak dalam Sahih Bukhari itu kebanyakannya adalah mausul bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu ini bersifat ilmiah ilmu sikit tuan. -tuan. Ha nah, bincang tentang manhaj muhaddisin, bincang tak ilmu ulum hadis kita nak panjangkan bicara bab ini. Karena kita nak ambil faedah tahu tentang sumber rujukan hadis saja itu kitab Sahih Bukhari, Muslim. Seterusnya kitab Sunan Abi Dawud di kali imam Abu Daud, Sunan Tirmizi, Imam At-Tirmizi dan Sunan Nasai Dan kitab Risalat Ibnu Sunni, merujukkan sulam ini. Kemana akan yang kesemua imam-imam hari ini kebanyakannya bukan keturunan Arab asal. Ini nak katanya Allah mengangkat darjat satu kaum bukan kira Arab ke Arab. Satu kaum yang nakkan Islam, Allah akan muliakan dia.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 Ha? maka kena pegang dengan Islam. Jangan pegang selain daripada Islam. Islam pula pastikan manhaj Sam Qah. Ha akidah yang sahih, ibadah yang sahih. Berbandukan kepada ulama-ulama yang muqtabar aqidah al-sunnah wal jamaah, dan mazhab fiqh yang muqtabar empat mazhab itu. Dan akhlak ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu Imam Nawawi rahimahullah menyatakan kepada kita, saya akan kaitkannya dengan kitab-kitab hadis yang masyhur dan sebagainya seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Kemudian apa yang saya nukil daripada kedua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ataupun daripada salah satu antara keduanya cukuplah saya sebutkan namanya sahaja tidak perlu dihubungkan selainnya kerana telah tercapai maksudnya iaitu kesahihannya kerana semua hadis yang terdapat dalam keduanya itu adalah sahih maka kata Imam Nawawi manhas dia, cara dia menulis kitab al azkar ini ialah dia disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ataupun salah satu antara keduanya hadis riwayat imam Bukhari saja, ataupun hadis riwayat imam muslim saja, maka cukuplah disebut nama kitab saja, ataupun nama penglihatan itu saja, dikeluarkan oleh imam Bukhari itu saja. Kenapa? sebab kedua-dua kitab ini dah jelas sahih dah. Tak perlu sebut rawahul Bukhari fi sahihi hadithun sahih. Tak perlu dah. Tidak datangkan mafad disebutkan panjang-panjang sebab disebut sahih Bukhari sahih dah. Jangan ragu-ragu tak perlu ragu lagi hadis yang terdapat dalam Suhaib Bukhari demikian Suhaib Muslim disebut dikeluarkan oleh Imam Muslim maka ketahui lah hadis ni adalah hadis hukumnya hadis Suhaib baik berkata lagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ada pun selain dari keduanya saya hubungkannya kepada kitab sunan dan yang seumpama dengan seumpamanya dengan menerangkan hadis-hadis itu sahaf atau do'if kalau memang ada ke pada kebiasaan tempat-tempatnya dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut kalau hadis itu diambil dari kitab selain kitab sahib Bukhari dan sahib Muslim maka dia akan terangkan kitab mana dia diambil dari kitab sunan yang lain seperti sunan Ternizi, sunan Abu Daud senang nasai, senang ujung maja maka akan diterangkan sama ada hadis itu, hukumnya sahih ataupun baif sekiranya ada keduaifan maka okay, Imam Nawid akan terangkan hukum hadis tersebut, kalau diambil hadis itu daripada kitab selain sahih bukhari dan sahih muslim apa makna hadis sahih apa makna hadis baif sedikit tuan-tuan pengenalan tuan -tuan, tuan -tuan. apa ni sahih baif ni Muka kata para ulama Dan kita pun tahu halis itu Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Semua saja hadis Apa dia hadis? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Dari segi percakapan Perbuatan Iqrar Nabi yani Nabi, Sifat akhlak Nabi Sifat kejadian Nabi Dan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Dan tadi ini dari segi percakapan dan perbuatan Dipanggil hadis oleh ulama ulama' hadis itu maksud hadis ucapan Nabi, perbuatan Nabi ikhrar Nabi sifat akhlak Nabi, sifat kejadian Nabi, sama Syama'il Muhammadiyah Nabi dan segala persakapan sahabat, persakapan tabi'in, sikah laku sahabat tabi'in, sikah laku sahabat maka dipanggil sebagai hadis oleh para ulama hadis maka hadis ini ada darjah dia, ada kedudukan dia, ada hukum dia, ada taraf dia ada standard dia yang ditentukan oleh ulama' hadis menunjukkan ulama' kita begitu prihatin dengan sunnah Nabi bagi memastikan kesemua hadis Nabi ini terpelihara yang sahas, sahas, yang tidak sahas dikatakan tidak sahas yang tidak kuat dikatakan tidak kuat dia nak katanya kelebihan ulama'-ulama' Islam mereka jadikan kehidupan mereka berkhidmat kepada hadis Nabi SAW mereka tak sempat jumpa Nabi mereka berkhidmat dengan menjaga hadis Nabi SAW bagi jagasan ilmu disiplin ilmu ulum hadis demikian kita tuan-tuan kita tak boleh jumpa Nabi SAW kita kena ada rasa untuk berkhidmat dengan Nabi SAW apa cara kita berkhidmat dengan Nabi SAW dengan kita cuba amalkan hadis-hadis Nabi SAW. dan cuba-suka untuk dengar hadis-hadis Nabi dengar je Nabi oh seronok nak dengar hadis Nabi Cuba so, hadis Nabi, Nabi telah berkata bersabda, kita cuba nak dengar hadis Nabi, insya-Allah kita berkhidmat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah dengar, cuba fahami, dah fahami, cuba amalkan ini. Cara kita berkhidmat dengan Nabi mudah-mudahan kita ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping sentiasa banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ulama berkhidmat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis sahih ialah hadis yang ada syarat-syarat dia, ada sifat-sifat dia yang ulama gariskan. Ini panggil disiplin ilmu hadis. Mana-mana ilmu dia ada disiplin dia. Nak mengaji perubatan ada disiplin dia, ada istilah-istilah dia, mengaji bidang engineering ada istilah-istilah dia, ada kaedah-kaedah dia, matematik ada rumus -rumus dia rumus-rumus dia. Dalam bab ilmu usuliah kita boleh yakin dengan rumus-rumus tersebut dengan formula-formula tersebut kenapa dalam bak agama tak yakin dengan formula-formula yang ulama telah selesaikan yang mereka ni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada masalah dalam menerima ha, disiplin ilmu dalam Islam ini. maka ulama mengatakan hadis sahih, ada disiplin dia, ada ditentukan cara dia, apa syaratnya? kata para ulama yang pertama mestilah bersambung sanak dia yang kita lakukan dari sanak apa dia tak ada itu rantaian perawi-perawi dalam hadis itu mesti bersambung sanaknya sampai ke Rasulullah sampai ke sahabat dan tabi yang kedua kata para ulamak mestilah dinakalkan oleh perawi-perawi yang sifatnya adil sifatnya adil dan kuat ingatan kuat hafazan menjaga itu Dek buat apa Jane? Dia tak lupa. Bukan dia mudah terlupa. Ah, kita di tuan -tuan zaman sekarang Jenis yang mudah terlupa. Ah, istilah besar banyak benda. Tak ingat anda kalau tak pilih memang tak ingat. Bang beli telur, beli roti, beli beli tempe, beli pencuci mulut. Kalau ada 10 senarai tak boleh tuan memang tak ingat Walau Walalam kita tuan, tuan lebih lebih kuat ingatan. Kita buat kena tulis, tulis kat notepad nak tulis dekat kertas dan sebagainya maka para ulama hadis nak disohan mesti dinafalkan direkodkan oleh perawi yang kuat hafazannya yang adil sifatnya panjang kita sifat adil pulak panjang sebetulah tak habis tentang sifat adalah kebuah keadilan perawi yang ketiga syarat ulama mesti lah yang, yang kedua adil yang ketiga dobit perawi yang kuat ingatan kuat hafazannya bukan jenis mudah aku lupa kalau sebut hari ini satu hadis tahun depan boleh ingat lagi hadis yang disebutkan pada tahun ini ha, itu masuk bobek bobek tam bobek yang sempurna ingat hafazan orang Arab antara manusia yang Allah berikan kekuatan hafazan banding dengan kita lah. orang Melayu kurang sikit lemah ingatan Mungkinlah sebab pemakanan kita tu, hari hari nasi lemak lah, kita. memang berlemak lah, kita. mudah lupa, tambah makan benda-benda merapu pula miginya dengan macam-macam lah MSG yang boleh mewasatkan kita punya uh, ingatan kita kekuatan ingatan kita mengharap dia banyak makan dia yang tabi'i mungkin naik kuat ingatan makan kacang minum susu banyak dan sebagainya Allah ma'ala itu kelebihan yang Allah berikan kepada baik yang keempat kata para ulama istilah tidak berlaku syaj pada hari tadi tidak ada dan tidak ada tidak ada syaj maksudnya hadis itu tidak bercanggah dengan pengliwatan yang lebih suha'at, yang lebih kuat daripada dia dia tak bercanggah, kalau bercanggah dia tak jadi suha'at yang kelima kata para ulama meskilah tidak ada illah dalam hadis tersebut, yakni tidak ada sebab yang boleh mencacatkan kesahihan hadis tersebut panjang macam nak beritahu tentang illah ni ulama sekarang berkita tentang illah hadis dia tak cerita, semua tak boleh maka cukup dia sebut tentang syarat-syarat suha'at sahaja mudah-mudahan kita tahu ini begitu begitu ketat para ulama menentukan sahab dan syarat hadis sahih. Nah, hadis Hasan dia tak cukup syarat. Satu kebalingan hadis sahih ialah si rawinya rawi yang tidak kuat, yang hafazannya agak kurang berbanding dengan rawi hadis sahih. Hadis daif tak cukup syarat-syarat hadis sahih dan hadis Hasan. Senang saja itu takrif hadis sahih. Hadis daif. Namun tuan-tuan mereka -tuan, semua hadis daif ditolak. Oh, ini hadis daif tak boleh pakai, tak boleh amat Tidak tuan, -tuan. Bukan semua hadis ba'if boleh ditolak begitu sahaja Kerana hadis ba'if juga Ada sanatnya sampai kepada Rasulullah Dan ihtimal ba'if itu disebabkan perawi je yang ba'if Bukan sebab matan itu ba'if Apa matan tuan-tuan? Matan ni ialah lafaz-lafaz hadis Yang disandarkan kepada sahabat Kepada Rasulullah Sahabat tahun tadi itu dipanggil matan hadis Kecakapan Nabi, perbuatan Nabi yang dipanggil sebagai matan Nabi seolah ulama hadis ada manhaz dia letakkan bahawasanya tidaklah menjadi suatu kali ke kelaziman sanat itu suahat matan pun suahat dan tak semestinya sanat itu ba'if matan dia ba'if, ini kaedah para ulama. tapi hari ini ramai yang tak memahami kaedah ini, dia semangat mengajar agama semangat nak, nak berpegang dengan sunnah Nabi, oh tengok ba'if tolak sepi, bahaya tuan-tuan itu kena mengaji kena nak pegang nah, dengan sunnah dengan Nabi kena mengaji berburu mana hadis yang boleh dipegang mana hadis yang tak boleh dipegang dan tak semua hadis Ba'af di tolak sebab hadis Ba'af dia ada tingkatan-tingkatannya macam mana hadis Suhaif hasan ada tingkatan Ba'af pun ada tingkatan tingkatannya kadang-kadang syalat itu Ba'af tapi matanya Suhaif sebab disokong oleh hadis-hadis lain yang menyokong hadis-hadis ini -hadis. macam mana panjang sikit cerita bah, mustalahat pun bak-bak Manhaj semua hadis ini Sebab Imam Nawawi sebut Jadi saya nak sebutlah sikit Menghuraikan apa maksud Istilah-istilah dalam hadis ini Supaya kita jelas Kita yakin dengan ulama Imam Nawawi rahimahullah Yang menulis kitab al-iskhar Imam Nawawi ini Baik Maknanya Imam Nawawi akan sebutkan Darjad hadis itu Sahih ke hasan ke Baif ke Kalau Hadis itu diambil daripada kitab Selain Bukhari Dan selain Muslim Sana, muda saya tidak. Ina kata amanah Imam Nawawi, r.a. Namun kata Imam Nawawi, r.a. dan terkadang-kadang saya juga terlupa hendak menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan hadisnya. Maknanya Imam Nawawi sebut, kadang-kadang dia pun terlupa manusia. Ini tawabohnya Imam Nawawi, r.a. Namun pada pandangan saya, Imam Nawawi sebut ini sebagai tawabohnya, bukannya sahaja terlupa. Tapi ada sebab kenapa dia tidak sebutkan. Darjah hari tersebut. Barangkali ada khilaf di kalangan ulama' hadis tentang hukumnya. Maka dia tak nak sebut benda itu. Namun apa yang disebutkan di situ adalah hadis yang boleh dijadikan sebagai hujah. Ini menurut pandangan saya sepanjang saya membaca. Melihat kitab Al-Azikari ini dan melihat syarat-syarat Imam Nawawi Rahimahul Al-Azikari ini. Maka dia tahu apa pun. diri. Ini ulama' diri. Andah diri. Kita kadang-kadang boleh dapat gelaran master, boleh PhD Kita rasa, oh hebat, aku tahu semua benda Aku PhD Siapa kamu? Tak ada PhD Maka tuan-tuan ini satu sifat tertipu dengan ilmu Maka berhati-hati dengan dengan ilmu Baik Maka Menari sebut, kadang-kadang kita sebutkan darjah hadisnya lalu kata Imam Nawawi, rahimahullah, ketahilah juga bahawa kitab yang banyak saya nukil daripadanya ialah kitab Sunan Abi Daud ha? banyak hadis-hadis dalam kitab ni, kitab sekarang ni banyak diambil daripada kitab Sunan Abi Daud juga kami pernah meruatkan daripadanya bahawa dia berkata saya sebutkan dalam kitab saya ini hadis-hadis yang sahih atau sedarjat dengan yang sahih atau yang dekat kepada yang sahih maknanya Imam Nawawi dia disebut riwayat Imam Abu Dawud maknanya sunan Abu Dawud ini hadis-hadisnya itu ada sahab dan ada yang hasan dan ada yang dekat dengan sahab sebab Ba'if dia dekat dengan hadis-hadis yang berdekat sebagai hujah kalau kalau yang ada padanya darjah Ba'if yang kuat saya akan nyatakan ini kata Imam Abu Dawud memuduk kata kalau ada hadir dalam salam senabi Daud yang ba'is, yang kuat dia akan nyatakan dan mana yang tidak saya sebutkan apa-apa maka dia itu adalah yang baik dan setengahnya adalah yang lebih baik dan setengahnya adalah lebih baik dari yang setengahnya ini adalah bicara Imam Abu Daud sendiri dan memang pada bicaranya itu ada faedah yang baik yang sangat diperlukan oleh pengarang kitab ini dan yang lainnya maknanya Imam Abu Daud sendiri mendatangkan uh, hujah dalam kitabnya bahawa semua hadis-hadis dalam kitab ini boleh dijadikan sebagai hujah maka disembarkan di sini oleh Imam An-Nawawi iaitu apa yang diluatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan tidak disebutkan kebaifannya dikiranya dalam tingkat syahat atau hasan dan kedua-duanya dijadikan hujah dalam hukum agama maka apatah lagi dalam kelebihan beramal maka dalam bab hukum fekah pun hadis ra'i boleh dijadikan sebagai hukum maka apatah lagi kalau haris tu ra'i untuk digunakan dalam bab fadha'il aman maka lagi-lagilah boleh kata kata Imam Nawawi berpegang kepada manhaj ulama-ulama hadis yang muktabah maka hadis ra'i boleh dijadikan sebagai hujah dalam bab fadha'il aman dengan syarat-syarat tertentu ada tiga syarat pada niang Ada tiga syarat Imam Al-Hafiz bin Al Hajar sebut Antaranya pertama hadis itu mestilah berada ada usul yang umum, ada dalil yang umum di atasnya. Maka dia memperincikan hukum yang umum, dalil yang umum tadi. Mestilah sah san asli am. Yang kedua mestilah hadis tadi tidak terlampau daif kuat, tak terlampau kuat daifnya. Yakni tidak ada rawi-rawi yang matruq dan موضوع ah panjang undangan aku dia masuk apa dia موضوع payah ustadz anak panjang pula dia jenis hadis yang yang lemah bahkan ditolak oleh para ulama yang ketiga mestilah tidak ada dalil lain dalam masalah itu melainkan dalil itu sahaja yang daif maka boleh dijadikan sebagai hujah ha? oleh para ulama ini hukum berpegang dengan yang daif maka lambat khazanah maka boleh berpegang dengan hadis daif baik, baik. Itu kata Para ulama Jadi Imam Nawai kata Maka hadis baik dalam bahagian al-Aman Boleh beramal Sebab masalah Dia kata oh, Ujj Ugang hadis baik Oh tak boleh ni Padahal itu dalam bahagian al-Aman Bahagian al beramal. Ha, contoh Kita puasa hari Ashura Bahagian al-Uni Ada yang Al-Sahar sebut Al-Sahar Muslim sebut Syiamu yawni Ashura ah, Ini ahtashibu ala Allah ainu kasirah sana allati qablaha aw fi riwayah kata eh, Nabi SAW alaihi wasallam washa pada hari Ashura washa pada hari asyura maka nabi kata aku menyangka akan mengharapkan pahala dari Allah ialah diampunkan dosa ataupun dikafarahkan dosa setahun yang lepas setahun yang lalu eh, setahun yang lalu itu kata nabi SAW Nah, keitu satu saudara beramal kelebihan beramal. Siapa berpuasa pada hari arafah hari Ashuro, maka mudah-mudahan diampunkan setahun yang lepas. Namun hari ini di Sahel lagi boleh berpergian dengan kelebihan beramal tersebut. Beruntunglah mereka yang berpuasa, maka yang tak puasa rugi lah ha, Allah Taala rugi kerana tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, namun kalau dia tak puasa sebab adanya halangan, mudarat demi ia mudah-mudahan beroleh keredaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala lagi, apabila hal ini sudah menjadi suatu ketetapan, maka apabila anda mendapati sebuah hadis dari riwayat Abu Dawud dan tidak disebutkan sebagai ba'if maka ketahuilah bahawa Abu dan Imam Abu Daud tidak menba'ifkannya Wallahu'alam yang menarik nak menyatakan sokongan beliau kepada Imam Abu Daud bahawasanya hadis yang Imam Abu Daud tak sebut hukumnya maka dia tidak ba'if boleh dirikan sebagai hujah dan berkata Imam Nawi Rahimahullah Pada akhir Mufadimah ini Saya rasa perlu untuk mendahulukan Permulaan buku ini Suatu bab yang bicarakan Tentang keutamaan zikir Secara Di sini Maksimah kata secara mendulu, Bukan secara mendulu Utamaan berzikir secara Bebas Tidak terikat dengan suatu masa Yang akan saya menyebutkan beberapa cabangnya yang ringkas Untuk disambung oleh yang sesudahnya barangkali penterjemah ini daripada Singapura mungkin melulu itu maksudnya lain jadi kita melulu ni, gopok apa maka di sini maksudnya zikir-zikir yang tidak terikat dengan suatu masa tempoh bila-bila kita baca, boleh baca zikir maka Imam Nawawi datangkan permulaan zikir-zikir ialah dengan bab zikir-zikir yang dituntut kita baca yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu ada masa kosong, baca zikir ini Masa kosong zikirlah dengan zikir ini bacalah doa ini. ini maksud Imam Nawawi rahimahullahu taala Kemudian saya sebutkan maksud kitab ini pada bab-babnya secara terperinci saya menutup kitab ini insya-Allah taala dengan bab istighfar sempena mengambil kuahnya agar Tuhan mengakhiri hayat kita dengan istighfar yakni keampunan Allah Subhanahu wa taala Jadi Imam Nawawi kita sekadar ringkas dia mulakan kitab azkarnya dengan bab-bab zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu dan seterusnya zikir-zikir pada waktu-waktu tertentu dan keadaan tertentu dan diakhiri dengan bab istighfar. Kenapa? Sebab menawi nak mengharapkan mudah-mudahan dengan habisnya kitab ini maka kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa melalui istighfar kepada Allah. Istighfar kita mohon ampun kepada Allah kalau kita mohon ampun mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nah, ada sifat al-khauf dan raja di situ, sifat takut kepada Allah dan raja mengharapkan Allah ampunkan segala kemalah lah semua amal amalan yang kita telah lakukan. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allah sajalah yang memberikan taufik dan kepadanya kita letakkan kepercayaan juga kita bertawakal serta menggantungkan harapan kepadanya, kita berserah diri dan meletakkan sepenuh cita-cita murni maka tuan-tuan, haburin -tuan, hadirat muslim muslimat inilah imam Nawawi rahimahullahu ta'ala nak menyatakan kepada kita tentang penulisan beliau sekarang ini dan di akhirnya beliau menyatakan adab-adab dalam kita hadat-hadap perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Apa dia? Kata Imam Nawawi, kita kena, kena meletakkan tauhid ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kita memohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Banyak minta taufik daripada Allah. Minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Yang keduanya kena letakkan keyakinan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Siapa yang boleh kita percaya? Allah. Allah maha mengetahui apa yang kita nak lakukan apa yang kita sedang lakukan apa yang telah kita lakukan orang, barangkali dia percaya barangkali tak percaya kita. maka kita letakkan sendaran kita kepada Allah SWT sebagai tempat kita mohon kepercayaan kepada Allah Subhanahu SWT dan juga bertawakal kepada Allah percaya pun nak yakin dengan Allah SWT Allah maha berkuasa Allah pemberi rezeki maka Allah segala-galanya dan juga kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala makna tawakal bukan sekadar kita menyerah bulat-bulat tetapi kita berikhtiar dahulu usahakan dahulu kemudian barulah kita serah segala ishan kepada Allah Subhanahu wa taala ini manhaj dalam an-sunnah wal jamaah kemudian meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita bentis ketika dan kita sedi laluan kepada azan isyak dan kita sambung sedikit lagi sebagai penutup pada malam ini insyaallah. Saudara hadirin hadirat muslimin muslimat maka di akhir kalam Muqaddimah Imam Nari Rahimahullah Ta'ala Imam Nari nak mengajar kita tentang adab-adab Penhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya kita jangan putuskan Tali penhambaan ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan kita rasa sombong Bongkak dan takabur dengan nikmat Yang Allah berikan kepada kita Sebab semua nikmat yang kita dapat itu Siapa yang datangkan kepada kita Tak entah bukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita kaya Siapa yang kita kaya? Allah Kita sihat Siapa yang mengisihat? Allah Bukan dengan daya upaya kita semata-mata Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka janganlah sombong dengan Semua ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada kita Maka sebab itulah di akhir ini Imam Nabi sebut kepada kita Maka Menyatakan Yang Allah sajalah tempat untuk memberi taufik Hanya Allah sajalah yang memberikan taufik petunjuk Kebenaran dan kepada Allah juga kita letakkan keyakinan kita Dengan segala ketentuan Qadat dan qadat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita berusaha Kita bertawakal kepada Allah Serah usaha kepada Allah Berjaya ataupun tidak Serah kepada Allah Kemudian kita menggantungkan harapan meletakkan pengharapan yang besar kepada Allah Dalam setiap tindakan tanduk kita nak berjaya harapkan Allah, merayu Allah, Allah bantu kita. Allah berikan pertolongan. Ini pengharapan yang perlu kita letakkan. Sebab kata kata ulama, antaranya al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Sikamnya. Dalam usyakan yang masyur. ma tawaqqa matlabun an tatalibuhu bi Rabbih wa la tayashara matlabun an tatalubu bi Kata al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab hikam, Tak Takkan terhenti suatu pengharapan Yang engkau sandarkan kepada Allah Kita nak apa? Kita sandarkan harapan kepada Allah Ya Allah, mudah-mudahan berjaya Ya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan Ya Allah, mudah dipermudahkan. ya Allah mudah-mudahan Dapat apa yang aku ingin Ya Allah, kita mengharapkan pengharapan Letakkan harapan kepada Allah Maka kata ulamak ma Takkan terhenti pengharapan tersebut Maknanya akan sampai Pengharapan tersebut dan tidak menjadi mudah suatu pengharapan Yang engkau hanya sandarkan kepada usaha daya kamu sahaja Kita rasa kita kaya lah oh, aku boleh buat benda ni Aku ada duit Aku boleh buat apa, apa semua benda Maka kita letakkan atas upaya kita saja. Kata para ulama Itu takkan mudah suatu urusan tersebut Bahkan mungkin ada kesulitan yang akan menimpa tu tak satu perlu yang kita meletakkan harap kepada Allah Subhanahu Wataala dan Allah takkan putus asa dengan apa yang telah kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wataala dan diakhirnya sebutkan, kepadanya kita berserah diri yang kita tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala berserah diri rela dengan apa ketentuan Allah Subhanahu kuasa Allah telah meletakkan sepenuhnya cita-cita kita yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah keberkatan daripada Allah taala maka Allah memelihara kitab azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah sejak kurun ketujuh lagi tuan tu, tu. Sekarang dah 1400 tahun. Ha, hampir 700 lebih. Ya, kan ha. e, nah, lebih kuat. Sebetulnya 9 abad kurun ke-7 kena kita 1000 lebih kena 700lah. Ha. 700 tahun berlalu Maka Allah masih lagi melihara kitab Al-Azgar karangan Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Maka Menunjukkan keikhlasan penulis kitab ini Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Maka Allah nak jaga sesuatu, sesuatu itu, mestilah sesuatu itu Yang ikhlas Dan berkat Maka Allah melihara benda Apa berkat? Ziyar itu ni'mat. Allah melihara. Allah ya. menambahkan sesuatu ni'mat. Itu dipanggil berkat. Maka barakah. Ini nah, maka Allah melihara kita dan Alhamdulillah. Kita dapat pula mempelajari. Dan ada juga ulama' yang menerjemahkan pula. Dalam bahasa yang mudah kita faham. Maka ini menunjukkan keberkatan sisa azgar. Sarangan Imam Nawi rahimahullah. Karena Imam Nawi nak bentangkan kepada kita zikir-zikir. Dan doa-doa yang Nabi anjurkan kepada kita. Yang perlu kita ambil berat. Dan kita amankan dalam setiap gerak geri. Dan keadaan tingkah laku kita. Setiap gerak geri kita. Ada doa dan zikir daripada Nabi. alaihi wasallam. Ini, ini kita nak baca lah. Dan insyaAllah kita akan sambung. Dalam pelajaran yang akan datang insyaAllah pada bab tentang ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan zikir tanpa terikat dengan waktu, insyaAllah izinkan, kita akan bertemu pada minggu depan semua minggu, de minggu depan bulan depan semua bulan depan, minggu pertama saya tak dapat hadir dalam majlis ini kerana uh, saya uh, kami ada panggil menjemput guru kami Dr. Syihr Rusdi Al-Said Jabul Hasani Hadithullah taala daripada Mesir datang ke Mesyai untuk kita adakan majlis bacaan ke majlis penglihatan Mukhtasar Sahih Bukhari ringkasan kitab Sahih Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah yang diringkaskan 7000 Sahih Bukhari kepada 266 buah hadis maka kita akan baca kitab itu sehingga khatam bermula 2 Disember sehingga 7 Disember dan bertempat di Masjid Al-Shakirin Gombak maka okay, tuan-tuan yang ada di alu-alukan hadir ke madalis pengriwatan Mukhtasar Sahih Bukhari oleh guru saya yang datangkan khafir dari Masjid untuk ulama Azhar seorang tenaga pengajar di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, Imam dan Al Khafib di Masjid Al-Mukhattam di Kahirah dan doktor pakar Bedah ada PhD dalam bahagian pembedahan, pembedahan umum dan pembedahan vaskular hmm, jadi al jarah manfaat bedah maka tuan di badi cuma maksud itu diadakan dalam bahasa Arab tidak ada penterjemahan memaafkan sebab itu kita baca pagi petang malam pagi petang malam untuk katakan kalau terjemah memang tak habis tuan-tuan 200 sampailah maka saya akan baca dan huraikan ringkas taklik ringkas daripada syekh dalam bahasa Arab tapi insyaAllah kita rakam dan insyaAllah kita akan buat terjemahan saya akan edarkan tulah, syabarkan kepada masyarakat jadi kalau kita nak tunggu terjemah saya baca, saya terjemah kita terjemah, maka lambat habis, -habis tak khasam rugilah kita boleh ambil tujuh hari je masa Syekh Syekh tak boleh lebih sebab dia nak ada pesakit-sakit nak kena bedah lagi kat sana jadi tujuh hari itu nak kena manfaatkan semua-semua jadi waktu kita ambil tujuh hari pagi ketat malam siapa tuan-tuan berkelbangan, walaupun tak faham hadirlah gunang-gunang berolah barakah dibacakan hadis Nabi dan tambah pula akan diijazahkan pula ha, kitab tersebut Mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Ibn Abi Jamrah, ulama kurun ketujuh juga, wafat 665 hijrah, ha, yang beliau bermimpi dengan Nabi 70 kali semasa beliau meringkaskan kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari itu 70 kali dia bermimpi bertemu dengan Nabi bahkan yang ada yang yakuzah datang. Mimpi bukan mimpi, bahkan yakuzah bertemu secara jaga. Semua ini ada khilaf ilama. Tapi bila Nabi kata, saya sebut siapa yang mimpi bertemu aku, memang dia memang betul, betul bertemu dengan aku, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kami muka Kita semua berulih barakah dengan majlis ilmu tersebut yang diadakan di Gombaan InsyaAllah. Jadi tuan-tuan berkembangan dijemput ahli dan saya maaf Kelas saya tak boleh diadakanlah pada hari satu tersebut. Kerana adakah dah sebut. Ja Bila datangnya air. Tayamun terbatas. Jadi guru saya datang. Maka kelas saya tak boleh buatlah. Kena terbatal kelas ni. Sebab datang guru saya. Takkan kena dapat kelas. Jadi kena dahulukan guru saya. InsyaAllah. Jadi tuan mudah-mudahan. Bo'ah tuan-tuan mudah-mudahan boleh Dapat diadakan dengan jayanya. Dengan selamat. Dan insyaAllah kita akan sebar luaskan ilmu ini kepada masyarakat dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam naktafi di qadmun akhiran aqul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma ighfir lanaa dhunubana allahumma ighfir lanaa dhunubana wa li wa awladinaa ولما الشايخنا في الدين ولمن أحبنا في والمسلمين والإنان والمسلمين والمسلمان الأحيان ومواتي رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أشألك إيمانا لائما ونشألك قلبا خاشعا ونشألك علما نافعا ونشألك يقينا صادقا ونشألك عملا صالحا ونشألك دينا ونسألك خيرا كثيرا اللهم إن نسألك العفو والعافية ونسألك تماما عافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الإنع عن الناس ربنا هب لنا من أجوابنا وذرياتنا كنتعلي وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أمي وصابي اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kemudian, fatihah Al-Fatihah. Al-Fatihah. al